Попереду поки що йшов комуніст. За ним майже на рівних ми з Казимиром. Шостим кандидатом зареєструвався лідер ліберальних соціалістів. І він удвох з комуністом опинився в нас з Казимиром у хвості. Казимир наполягав відкритих теледебатів зі мною, погрожував показати якісь цифри та інший компромат. Та світло зі Львовичем відразу... Вигукнули, що я потрібен Казимиру лише для того, щоб він міг вимкнути моє серце своєю дистанційкою Тому й в подальшому пейзаж у моїх фотовікнах не змінювався Лише я перестав називати своє приміщення палатою Відтепер це була просто кімнатка, скромна аж занадто Львович, щоб підняти мій бойовий дух, показав передвиборний плакат на ньому великим планом зображені мої на терці лопати-долоні, простягнуті, показані світові як пояснення виразу дивної та благородної в тому на обличчі. Над картиною фраза «Лише праця годує президента». Це ж я задерголову та подивився на білу стелю, підбадьорюючи свою загальмовану пам'ять. Це ж коли я стрес знімав. Так-так, закивав Львович. Я наче відчував, що потрібно ваші руки з мозолями сфотографувати. Текст дурнуватий, буркнув я, ще раз поглянувши на плакат. Я б теж не купився, посміхнувся Львович. Але ж це для народу. З народом потрібно бути на рівних, хоча б на час виборів. Тобі видніше. А скажи на мені, Львовичу, можна цей чіп із серця витягти? Адже в нас є добрі хірурги. Ми вже про це міркували. Добрі хірурги є, але стовідсоткової надії немає. Та й серце ваше слабке. Але все йде за планом. На цих словах Львович закінчив свій візит та швиденько ретерувався, заздалегідь скрутивши зразок плаката у трубочку. Розділ 184. Київ, 3 червня 1992 року. На розпис у Раксі в нас пішло не більше 20 хвилин. Оця церемонія пройшла неурочисто, урочисто, а нудно. Жінка, котра уособлює державу, Відразу оцінила нас як пару, яка виникає не через поклик серця та плоті, а через якусь необхідність. Вона діловито підсунула нам на підпис якісь папери, свідків поквапила до столу реєстрації, ніби хотіла звільнитися від нас якомога швидше. За свідків у нас були сусіди та сусідка по квартирі, які були у курсі справ стосовно цього шлюбу, але тим не менше одяглися урочисто. Вийшовши із Рахсу, наші мами та сусіди-свідки полешено зітхнули і заговорили про комунальне застілля Тут я зрозумів, чому мама несла в руках важку господарську сумку з жовтої єгипетської шкіри Я відпустив миру з ними додому, а сам пообіцяв наздогнати їх трішки пізніше Дуже вже гидко було в мене на душі і вони на диво відпустили мене легко. Стіл буде готовий через півтори години, попередила Лариса Вадимовна Я кивнув та пішов. Просто пішов, звертаючи на кожному розі, що траплявся мені на шляху. Так я несподівано вийшов до чудернацького бару зі спортивною назвою. Бар розташувався у підвалі а на вивісці красувався баскетбольний м'яч. «Цікаво», – подумав я, – «що ж п'ють баскетболісти?» Всередині, якщо судити про людей з їхнього зросту, баскетболістів не було. Зате ціни на горілку та кон'як не кусалися, а бутерброди на барній стійці, накриті широкою скляною колбою від мух, які кружляли попід стелею, мали досить демократичний вигляд. Ліворуч лежала стопка бутербродів з лікарською ковбасою, і я раптом зрадів, зрадів тому, що мама не привезла на мій шлюб брата на Дмитра. Трішки пізніше це ж саме мене й засмутило. Я уявив собі, що міг би попросити у Дмитра паспорт і зареєструвати не свій шлюб з мирою, а його. Йому ж було все одно, а мені ця печатка у паспорті зовсім не подобалася. Я взагалі не люблю початок. Повернувся я у рідну комуналку після опівночі. У квартирі було тихо, лише дзвінко крапила вода у раковині на кухні. Цього разу у кімнаті були розстелені ліжко і тахта. Мира спала на ліжку, отже тахта чекала на мене. «Це що? Дрібна помста?» – сміхнувся я, похитуючись від випиту у барі горілки. Як до шлюбу, то можна. А як чоловік став законним, то не можна. І я, роздягнувшись, поліз до неї під ковдру, проігнорувавши приготовану тахту. Розділ 185. Київ, 31 грудня 2004 року. Вечір. У супермаркеті біля будинку Ніли. Я купив пляшку червоного Артемівського, величезну коробку цукерок і вже на касі трійник презервативів. Рука сама потяглась і взяла коробочку із засобами для безпечного сексу. Лише потім, на виході з супермаркету, я раптом зрозумів – три штучки. Це саме те, що потрібно. І не треба буде ніяких пояснень. Дивно, але сама доля наближала виконання запланованого. У квартирі Нілочки практично нічого не змінилося. Той самий стіл був сервірований так само, як і минулого разу. Сама Нілочка була одягнута чепурніше, а в коротке плаття для коктейлів бордового кольору з косим подолом короткий бік відкривав стегно. Тілесні блискучі колготи, золотий ланцюжок з колончиком, сережки – а найголовніше – свіжа зачіска. Я така рада, що ви прийшли. Вона мало що не захлиналася від щастя. А то я навіть не знаю. Цілу ніч дивилася в телевізор. Телевізор ми все одно дивилися, але спочатку випили її пляшку шампанського, потім мою. І наш настрій так піднявся, що про Новий рік ми згадали тільки завдяки телевізійній заставці з Дідом Морозом і Снігуркою. Про що ми тільки не розмовляли, поки раптом погляд Нілочки не ковзнув екраном телевізора. Ми відразу вимкнули звук, а картинку залишили. Мабуть, заради цього і залишили, щоб потім стрепенутись і вімкнути гучність. Усе між нами відбулося напрочуд легко. Ми підспівували пугачові і сердюці, потім почали танцювати. Танці довели нас до спальні, де не було світла. І тут ми разом перейшли на шепіт. Лагідний шепіт у темряві. Поки ми шепотілися, шурхотіло коктейльне плаття, піднімаючись над головою Нілочки, покидаючи до ранку свою власницю. Незважаючи на сп'яніння від новорічного побачення, я не забув про інструкції спеціаліста з мікроочищення крові і сперми. І після кожного нападу пристрасті, трохи полежавши та попестивши ніжну шкіру милої нілочки, я йшов на кухню, де ховав у холодильник, зав'язаний вузлом презерватив, у якому зберігалося безліч здорових і 20% дефектних сперматозоїдів, цих невидимих хвостатих істот, які мріють стати людьми. Вранці Нілочка попросила кави. Я побалував її, але, помітивши, що вона ще не збирається вставати, пошепки попрощався з нею, вибачився за швидкий відхід і, прихопивши з холодильника свої скарби, тихенько причинив за собою двері. Новорічний Київ спав. Я, власне, і не знав, котра година. Не знав, поки не знайшов у кишені піджака, зняти з руки годинник. Половина одинадцятої. І нікого навкруги. Дорогою іноді проїздять таксі та патрульні машини міліції. «Який день тижня?» – запитую я в себе. перша січня», – відповідає моя голова, зовсім не бажаючи перевтомлюватися. Розділ 186 Карпати, січень 2016 року Два тижні перебування у Карпатському засланні сприятливо позначилися на моєму здоров'ї. У моменти тиші, вже давно не звертаючи уваги на підвішену до стелі відеокамеру, я віджимався від підлоги разів десять поспіль. Звичайно, Якби на мені не було важкого бронежилета, то й пишатися не було б чим. І ці вправи швидше можна було б віднести до важкої атлетики, ніж до фізичної зарядки. І свої біцепси я відчував з тваринною радістю. Навіть просто напружуючи м'язи лівої чи правої руки і доторкаючись до них, я відчував бадьорість. Виникало відчуття, ніби я дійсно проводжу час на тренуваннях. У спортивному таборі, звідки в визначений час, вийду в халаті на ринг під світло прожекторів. Вийду і одним ударом лівою зіб'ю з ніг супротивника. Мені дуже подобалася ця ілюзія. Тим більше, що зв'язок ілюзії з реальністю був очевидним. Мабуть, мене вабила чисто спортивна паралель сьогоднішніх і майбутніх подій. Львович, Святлов та інші – мої тренери і психологи. Вони готують мене, вони готують світ до мене. Я тренуюся, накачую м'язи та відточую майстерність. Ви бобережніше? У кімнату знову не стукаючи зазирнув світло, коли я вже закінчував десяте віджимання. Серце ж! Я підвівся на ноги, а сівся спиною до ліжка за робочий стіл, який мені вчора принесли в кімнату. «Доповідай!» – бадьоріше, ніж звичайно, закомандував я. Генерал почухав чоло. «Нескромне запитання», – промовив він неголосно. «Сергію Павловичу, ви коли-небудь займались еротикою?» «Чим?» Мої очі віднес подіванки зробилися круглими, і в мене з'явилося бажання їх примружити». У будинку художника сьогодні відкривається ваша виставка еротичної фотографії. Спонсор виставки Казимир. Я розвів руками, мені забракло слів. Я піду перевірю в інтернеті. На фішці була адреса вебсайту. Зараз повернуся. Поки світло не було, я думав про жінок і про те, що немає нічого менш еротичного чи сексуального, ніж політика. І раптом я відчув себе цілком самотнім. Навколо мене самі чоловіки, я їм тюремні харчі, приготовані тюремним кухарем-чоловіком для в'язнів чоловіків. Дивно, як це я ще не звихнувся? А може, я вже давно звихнувся, коли погодився стати політиком? Адже саме відтоді моє життя стало стерильним і холодним, як хірургічний інструмент. І сам я став хірургічним інструментом, який нічого не відчуває, ні від чого не отримує ні задоволення, ні радості. Лише віскі і холод роблять моє біле, кольору лікарняних простирадл життя різнобарнішим. У двері постукали, і я здивовано вигукнув «Заходь!», гублячись у здогадах, хто б це міг бути. Але це був світло з пачкою паперів у руках. Незвичний, теплий вираз його обличчя насторожив мене. Він присів на стілець з іншого боку стола та простяг мені пачку роздруків. Мої руки прониклися ніжністю, і почали акуратно розкладати на стільниці фотографії. Грайливі пози, погляди, сповнені насмішки і виклику. Це була Нілочка. Це ж було більш як десять років тому. Я подарував їй фотоапарат і плівку, а вона подарувала об'єктив у себе. «Ви знаєте її?» – прошепотів Світлов. «Так». Це моя колишня секретарка, Ніла. Чудові фотографії, задумливо промовив генерал Світлов. Сміливі, але зовсім не брудні, не вульгарні. Кажучи це, він, мабуть, замислився про жінок і про себе. Про теплий сенс життя. Мені здається, що він хоче виставити вас сексуально стурбованим, промовив Світлов міркуючи про щось своє. «Мені це зашкодить?» – запитав я. «У мене дивні відчуття», – визнав, дивлячись мені прямо у вічі світло. «Я згодом повернуся. Мені потрібно передивитися вашу справу». «Яку справу?» «Ваше досьє». Від слова «досьє» мене пройняв холод. Цей холод спричинив хвилю мурашок на спині, притиснутій бронежилетом. Так, як не дивно, приніс у моє самовідчуття якийсь незалежний затишок. Незалежний від мого настрою та моїх думок. «А що, на президентів заводять досьє?» усміхнувся я, нахиляючись вперед і нависаючи над столом. «На всіх заводять досьє?» Світло взвів плачима. Головне, хто заводить, а не що заводять. І він пішов, кивнувши замість, до побачення. Але пішов якоюсь дуже легкою ходою, ніби щойно скинув з плечей найважчий тягар у своєму житті. Я звівся на ноги. Віджиматися від підлоги не було бажання. Хотілося скинути цей бронежилет, надіти на светр. Хотілося прийняти холодну або на біду теплу ванну. Тепло, але з льодом. Щоб кубики льоду або просто лід кололи шкіру, опалювали холодком. Нагадували мені про те, що я можу витримати багато випробувань та навіть здатний перетворити їх на звичку зовсім нашкідливу. На звичку, без якої потім не зможу прожити». Розділ 187. Єгипет. Хургаде. Кінець червня 1992 року. «Від кожного за здібностями, кожному за потребами». Гарний лозунг, але я так і не зробив його девізом свого життя, бо скромний. «Хто мене так виховав?» – зрозуміло. «Мама». Аж раптом, кілька днів тому, приємний сюрприз». Я віддався роботі справді за здібностями і нічого не вимагав, просто брав, що давали. І от Жора Степанович, спалаючими від усвідомлення своєї щедрості очима, заходить у мій міні кабінет і оголошує Післязавтра йдеш у відпустку. У відповідь на моє німе запитання, він тільки усміхається. «Летиш у Єгипет, по путівці», – спонсорує агентство «Східний експрес». А ми його власника робимо віце-президентом асоціації, адже в нас не було віце-президента. «А що я маю з собою брати?» – цікавлюся я і розумію усю пришелепковатість мого запитання. «Ти був коли-небудь на морі?» «А як же?» «О, і бери все, що потрібно для моря». Та не забувай, що там спекотно. Відпускні в рожевому конверті мені принесла Віра. Ти одружився? запитала вона пошепки. Ні, розписався, відповів я, зазираючи в конверт, де на свою величезну радість побачив не менше п'ятисот баксів. А яка різниця? шепоче вона, а в оченятах насмішка. Я зітхаю. Дивлюся на неї споживацьким поглядом. Адже вона зараз просто цукерка худенька, в чорних облягаючих брюках-дудочках, у грайливій квітчастій блузці з хлопчачою стрижкою, що надає милому личку нахабно пустотливого виразу, розписується для того, щоб прописати або прописатися, відповідаю я, намагаючись пародіювати її сміхотливий шепіт а одружуються для взаємного перед'являння сексуальних претензій. «А ти, виявляється, розумніше, ніж я думала», – шепоче Віра і озирається на залишені прочиненими двері в мій міні-кабінет. «Що це я зморозив?», – замислююсь я, і, прокрутивши у швидкому темпі свої останні фрази, заспокоююся. «Багатозначно, але дотепно». «А чому це ти вирішила, що я...» «Мені важко підібрати потрібне слово, воно не має бути образливим, адже про себе кажу» «З якого дива ти вирішила, що я дурень?» «Та ж тебе сюди таким привели» Ну, значить, я тут порозумнішав, твій вплив» «Шкода, що мені путівки не подарували», – зітхає вона Її легкий підлітковий голос, прийшовши на зміну шепоту, говорить про те, що наш діалог з нею підійшов до завершення. «Ти ж розумієш, халяви на всіх не вистачає», – заспокоюю її я, теж перейшовши на нормальний тон. «Я б тебе з собою взяв». «Там, до речі, вистачить на ще одну путівку», – Віра казу пальчиком на рожовий конверт у моїх руках. У двері хтось стукає. Дуже вчасно. Тепер мені не доведеться вирулювати з глухого кутка, у який мене грайливо загнала Віра своїми останніми словами. Заходить черговий потенційний член асоціації підприємців. «Вам кави чи чаю?» Віра новинним поглядом дивиться на відвідувача. «Кави», – відповідає той. «Мені теж». Додаю я і встигаю помітити на її личку нахабну посмішку. А зараз, у готельному ресторані під час сніданку, набравши собі дві тарілки салатів, оливок, курятини та баранячих сосисок, Маргес я нудьгую. За сусіднім столиком солодка парочка з Москви, не соромлячись нікого, згадує минулу борхливу ніч. У мене також номер на двох, та ліжко величезне. Може, і треба було б з собою віру? Хоч, може, вона так собі потякала, дуріла. Я зітхаю, п'ю апельсиновий фреш, поглядаю на сусідів по цьому курортному комплексі. Усі кайфують на повну котушку, а я тільки наполовину. Море, сонце і халява. Розділ 188. Київ, січень 2005 року. Від учора ходжу під враженням, ніби я доторкнувся до вічності чи до вищого розуму. Спочатку не міг дотелефонуватися до свого лікаря-спеціаліста з дуже рідкісним прізвищем – «Кнутиш». Але близько шостої він увімкнув свою мобілку – і дуже радісно відреагував на мою доповідь. «Матеріал готовий, чудово», – бадьоро промовив він, «підвозьте в лікарню за годинку». Я приїхав туди трішки раніше, і хвилин п'ятнадцять тупцяв біля вкритого снігом порогу. Він під'їхав на БМВ синього кольору. Не поспішаючи виліз з машини, дістаючи з кишені довгої дублянки ключі. Увімкнув світло у коридорі, потім відкрив важкі залізні двері з написом «Лабораторія». Далі все відбувалося, як в американських фільмах. Ми зупинилися перед лабораторним столиком. Я передав йому пакетики з трьома, як він висловився по-медичному, еякуляціями. Він акуратно перелив усе в пробірки, поботав перед ушима, подивився на просвіт приклеїв до кожної етикетку з номером, закрив гумовими корками. Потім відкрутив кришку великого хромованого бідона і звідти вгору відразу піднявся холодний туман, ніби бідон видихнув на морозі. Лікар відігнав туман рукою в бік і прицільно опустив пробірки в дірки спеціальної підставки всередині бідона. Я встиг помітити, що поруч уже старчали корочки інших пробірок з етикетками. «Генофонд України!» – подумки всміхнувся я. «Не турбуйтеся, Сергію Павловичу!» – закриваючи кришку бідона, промовив спеціаліст. «За місяць ми вашу сперму відрафінуємо до найвищої проби. За моєю методикою і відразу зможете запускати її в діло». «А платити коли?» Поцікавився я фінансовим боком справи. Ви будете частинами чи все разом? Все разом. Відповідь сподобалася спеціалістові. Він швидко поглянув на настійний календар. Давайте десь числа 15-го, після свят. Розділ 189. Карпати, лютий 2016 року. Людині, яка не бачить навколишнього світу, можна розповідати про цей світ усе, що завгодно. Можна підвести сліпого до вікна і сказати йому, що з вікна стримить Ейфелева вежа чи піраміда Хеопса. Можна глухому поставити компакт Руслани і сказати, що він слухає Дев'яту симфонію Густава Малера. Яка різниця? Це вже справи сліпого, глухого або того, хто не бачить цей світ. Вірити словам, які змінюють реальність, чи не вірити. «Все йде чудово», – повідомляє мені під час сніданку Львович. У нього під очима мішки та колір обличчя зовсім нездоровий. Не спав або перепив, але все йде чудово. Конкретніше. Прошу його я, дивлячись на варене яйце, що стоїть у келиху підставці, і цілячись алюмінієвою чайною ложкою по його верхівці. «Рейтинг росте», – каже він, поспіхом сюрбаючи чай з великої фаянсової кружки. «Ми цілу ніч зі святловим, ваше досьє читали, знайшли дещо корисне для передвиборної компанії. Так, і головне, розшукали вашу Нілу». «Вона в Будапешті. До неї вже виїхала людина. Сьогодні увечері з нею зустрінеться. Відразу доповім». «А мені можна почитати моє досьє?» цікавлюся я, яхидно посміхаючись. «Вам не можна», – досить спокійно відповідає Львович. «У нас немає закону, згідно з яким громадяни мають право ознайомлюватися з власними досьє, заведеними на них спецслужбами». «Доведеться прийняти такий закон», – не поспішаючи промовляю я. «Не варто», – впевнено заперечує мені Львович. Дивиться на мене в притул, водночас поправляючи свою краватку, яка з'їхала на бік. Я бачу, що сорочка на ньому далеко не першої свіжості, та на внутрішній частині комірця проглядає темна смужка немитої шиї. «Не варто навіть думати про це», Повторює він тим самим впевненим у своїй правоті голосом. «Це може створити непередбачувану корупцію в роботі спецслужб. Вам потрібно прийняти душ». «Тобі також?» – відповідаю я. «А що? Тут немає ванни?» «Тут немає гарячої води». Вийшов з ладу дизель-генератора. «Я можу під холодною митися». Львович залишає кімнату напруженішим і втомленішим, ніж коли зайшов. Важко сказати, що його засмутило. Мені взагалі-то хати. Я думаю про Нілу і намагаюся собі уявити, яким чином вона опинилася в Будапешті. Це ж не Нью-Йорк чи Париж? Розділ 190. Київ. Липень 1992 року. Поки я насолоджувався Червоним морем у Єгипті, а вдома у Києві нагрівся Дніпро, і його наче мухи обсіли засмагаючі кияни і гості столиці. Якби я не був засмаглим і не відпочив, я б також рвався на піски гідропарку. Але після Єгипту підходити до каламутної дніпровської води і пляжних пісків, засіяних пивними корками, не хотілося. Мира не зраділа моєму подарунку – сувенірному мідному глечику. Вона і моєму поверненню, здається, не зраділа. Щойно я завалився в кімнату, жбурнув сумку на підлогу, як вона відразу заквапилась, почала кудись збиратися, скинула хатній халат і почала товстезними стегнами влазити в блакитні ізраїльські джинси. Глечик взяла, покрутила в руках і поставила на стіл – «Буду ввечері», – сказала вона і пішла. Залишившись на самоті, я зауважив, що запах у кімнаті змінився. Він ніби став молодшим і дешевшим водночас. Антикварна, трішки аристократична затхлість, в якій вгадувалися нотки нафталійної запах старої шкіри, що йшов, мабуть, стахти. Поступилася, здала свої позиції. Я обійшов кімнату і відразу ж виявив джерела цієї новизни. Балончик з освіжувачем повітря лаванда і одеколон в рожевому флаконі з якимось французьким написом на етикетці. «Все як у кішок», – спало мені на думку. «Нова розмітка території». Поки я смажив собі картуплю, на комунальну кухню зазирнув сусід, який колись розношував туфлі покійного старого. «Не варто було тобі її пускати», прошепотів він довірливо. «Вона до себе мужика водить». Я обернувся до нього. Дивився на майкою торс, на кінчик незрозумілого татуювання, на спортивні штани з відвислими колінами. Дивився і не знав, як реагувати мені на цю новину». А мужик хоч молодий. Нарешті вилізло з мене. Середніх літ. І що? Тут ночував? Сусід скорботно кивнув головою. Я розберуся, пообіцяв я сусідові. Поки їв у кімнаті картоплю, думав. Думав про те, що, мабуть, і всі інші сусіди переживають через мирну невірність. І чекають розвитку подій. Особливо зараз, коли справжній на їхній росу чоловік повернувся з відпустки. Попоївши, я перевірив ліжко. Ніяких особливих слідів на простирадлі не було. Ввечері, коли Мира повернулася додому, я запитав її про того чоловіка, якого запеленгували сусіди. «А тобі яке до цього діло?» – дуже здивувалася вона. Нами також час розлучатися з пропискою все залагодили, тож уперед. Ти ж мене зрозумій, я не проти твого особистого життя, почав я здавати позиції. Просто їм я кивнув на двері, що виходили в загальний комунальний коридор, це не зрозуміло. Чоловіки це прихоже й відхоже, а жінки вічне промовила Мира з майже зарозумілою посмішкою на обличчі. «Знайди собі нормальну жінку і ходи до неї, поки не набридне. А поки в мене немає іншої кімнати, давай домовимося. До мене будуть приходити, коли тебе не буде вдома. Тому ти попереджуй мене наперед». «Про свою відсутність?» «Ну так. А випити не бажаєш?» – запитав я. На мирному обличчі промайнуло щире здивування. «Це ж з якої радості?» «Відсвяткуємо майбутнє розлучення». «Ну, гаразд. Я миттю. Гастроном закрию через 20 хвилин. Що питимемо?» «Кагор і сосисок візьми, якщо є». Скандал, якого, вірогідно, так сподівалися сусіди, не відбувся. Після пляшки кагору й бутербродів з угорською в салямі, сосисок у магазині не виявилося, ми лягли в ліжко з цілковитим усвідомленням нашої взаємної незалежності. Трішки пововтузилися і, відвернувшись одне від одного, позасипали. Розділ 191. Київ, 15 січня 2005 року. Вночі я прокидався кілька разів. Виходив із свого кабінетика, перетвореного на спальню, і зазирав у нашу спільну спальню, де на великому ліжку, розкинувши у вісні руки, спала Світлана. Спала на спині, личком до гори. Подушка лежала з краю, її ніби відштовхнули через непотрібність. «Я до тебе повернусь», – міркую я, зазираючи до Світлани – мабуть, у четверте за цю ніч. Ніч уже майже скінчилася. Пізній зимовий ранок приходить не зі світанком, а з дзещанням машину внизу на бульварі. Самого дзещання не чути, якщо кватирки зачинені, але в моєму кабінеті квартирка завжди відчинена навстіж. Мені тут бракує холоду і кисню, Тепла похова ковдра прогріває тіло аж до спеки, а голова на свіжому повітрі, до якого постійно домішуються, розмаїті звуки з вулиці. Я вже не лягаю, тільки зав'язую на вузол па свого халата і йду на кухню. Перераховую долари, зняті вчора з банківського рахунку, дванадцять тисяч, дві пачки по п'ятдесят і одна по двадцять. Новенькі, ніби їх тут і друкували. О восьмій ранку телефоную Кнутишеві. Він призначає мені зустріч у півдні в японському ресторанчику «Кампай» на Саксаганського. «Ви знаєте, де це?» – запитую він. «Знайду», – відповідаю я. Рівно у півдні Віктор Андрійович підвозить мене до «Кампаю». «Забереш мене звідси через півгодини». Наказую я, виходячи з Мерса. Він діловито киває. Спеціалісти з мікроочищення вже всередині. Я присідаю до нього за стіл. Тут чудово готують, каже він мені довірливо. На ньому твідовий піджак із фірмовими шкіряними латками на ліктях, щоб не протиралися. Під піджаком чорний сведер-гольф. Я переглядаю меню. Вибираю собі японський супчик і кілька різних суші. Лікар замовляє суші за крою і лососем. Як процес? цікавлюся я. Відмінно, впевнено, відповідає лікар Кнуташ. Ще один перегін, і ми отримаємо справжній рафінат. Який рафінат? Сперму -рафінад. Він понижує голос і озирається на молоду пару, що сидить за сусіднім столиком. Від рафіновану сперму, чистішої і здоровішої не буває. Я погоджуюся. У моїй голові швидко відбувається змістове об'єднання слова «рафінат», яке для мене завжди означало «цукор» зі словом «сперма» яке, в принципі, нічого конкретного для мене раніше до виникнення проблеми не означало. Підіймаю з підлоги дипломат, на колінах відкриваю його і викладаю на стіл три тугих конверти. Лікар кнутиш уважно дивиться на конверти, потім підводить погляд на мене, і я розумію, що в його мозку виникає необхідність сказати мені щось важливе. Я вам повідомлю... Відразу, коли все буде доведено до кінця. Потім ми зможемо рафінат заморозити або просто охолодити, але було б краще, якби ви відразу змогли б застосувати його для діла. Але перед цим обов'язково треба підготувати свою дружину. Сама процедура – річ малоприємна. Він промовляє це звичайним голосом, спокійно, діловито. Я у захваті від його інтонації – від слів, які він добирає. «Добре», – кажу я, і пересуваю конверти на його бік стола. Він розпихає конверти по внутрішніх кишенях твідового піджака. Нам підносять замовлену їжу і дерев'яні палички. І ми просто обідаємо. «Вас чекають в історичному музеї», – нагадує мені Віктор Андрійович. Щойно я займаю своє місце на задньому сидінні авто. Директор музею просив приїхати до половини першої. Зачекає, відповідаю я. Виїжджаємо на Велику Васильківську. Праворуч залишається завалений на магазина «Дідас» житловий будинок. Я зовсім не хочу в цей музей, але завдання я отримав від самого шефа – підшукати картину розміром 2 метри на метр 60, дорогу і в хорошому стані. «Цікаво, розмірковую я, звідки такі точні розміри? Там що, шпалери порвалися? Чи на стіні пляма з'явилася? Було б добре, якби я розумівся на живописі, адже я не відрізню прекрасне від гарного. Вірніше, те, що гарне, зрозумію, коли побачу. Якщо воно відповідає моєму смаку. А от оцінити по-справжньому... Зрозуміти цінність – це вже навряд чи. Та й директор музею Жук ніколи справді коштовної картини не віддасть. Буде намагатися, мабуть, яку-небудь муру всунути. Розділ 192. Карпати. Лютий 2016 року. Понеділок. Від сьогоднішнього ранку моє життя в Карпатському ув'язненні помітно полегшилося. З мене скинули бронежилет, і цей факт відразу відбився на моєму самопочутті. На якось мить я став легшим за повітря. Мені здавалося, що варто лише підстрибнути, і я зависну над підлогою, окритою дешевим коричневим килимом. Я зможу підлетіти до дешевих фотографічних вікон, за якими вже другий місяць одні й ті самі, від яких вже мулько очам укриті сніжними рукавами сосни і ялини. Ми підсилили блокування кімнати і коридору. Пояснює світло, тримаючи в руках, скинути з мене бронежилет. На його обличчі здивування. Він, ймовірно, і не уявляв, скільки може важити така ось душогрійка. Він опускає жилет на стіл, сам присідає. А я помічаю, що біля ніжки письмового стола стоїть дипломат. Я навіть не помітив, коли цей дипломат тут з'явився. Відразу мені на думку спадає невдалий замах на життя Гітлера, коли портфель з вибухівкою опинився біля занадто товстої ніжки добового стола. «Це твій?» – запитує Світлова. «Генерал?» Опускає погляд. Я з миттєвою реакцією його губ, що посміялися зі своєї розгубленості чи втоми, розумію. Це дипломат Світлова. Він розкриває дипломату себе на колінах і першим ділом виставляє на стіл пляшку Аберлора. Мій погляд зупиняється на незвичного вигляду синій акцизній Марці. Я нахиляюся вперед усім тілом і роздивляюся її. Від угорської усної зазвичай шумить у голові, Від угорської письмової гряботить у очах. То це ти їздив у Будапешт? – запитую. Так, – відповідає Світло. Тут недалеко. Розповідай. Усе чудово. Знизу він плачиме. Їй заплатили сто тисяч євро. У цю суму входила плівка, і якщо виникне така необхідність, Докладне інтерв'ю для «Жовтої преси» нібито від вашої колишньої коханки «Що ж тут чудового?» – дивуюся я «Чудово те, що вона нам усе розповіла На її слід вийшов наш колишній колега, який її тоді контролював Він зараз на Казимира працює Зрозуміло, що це його ідея Адже про плівку він знав А Ніла сиділа без грошей Сама в малесенькій квартирці «Як вона зараз виглядає?» «Майже так само, як на фотографіях. Я маю на увазі обличчя. Далі, прошу я, чому з доля Ніли мене дуже зацікавила, тим більше, що її відкопали, як таємну зброю проти мене. У Будапешті вона третій рік вийшла заміж за нового українця. Він узяв величезний кредит і втік в Горщину. Придбав їй там цю квартирку і зник». Вона підробляє там у колишніх наших нянею або покоївкою. Дуже зраділа наші зустрічі, про вас розпитувала. Що розпитувала? Цікавилася, чи не погладшили ви, чи не одружилися, скільки дітей. Я важко зітхнув, згадав доньку валі та Дмитра Лізу, який тепер, мабуть, років 12. Згадав сад Олією Сакерола і дві троянди з іменами Віра і Олег. Згадав своє життя, яке раніше було багатше і на справжні трагедії, і на справжнє щастя. Що ти їй сказав? Сказав, що ви дуже самотні, мешкаєте у маленькій кімнаті, переживаєте за майбутнє країни і намагаєтесь утримати її від непродуманого кроку, який може стати для неї кроком у провалля. Ми її переселили і забезпечили грошима. Вона зараз в іншому містечку, неподалік від Будапешта. І вона готова робити те, що ми їй накажемо. Це добре, кивнув я. Зайдеш за півгодинки, я хочу побути на самоті. Святлов усе зрозумів, прохопив свій дипломат і вийшов. Звична тиша кімнати налаштовувала мене на жалість до самого себе. Присів до столу, витяг фотографії Ніли. Я, напевно, не бачив її, коли фотографував. Я просто натискав на кнопку фотоапарата, не звертаючи уваги на надзвичайну красу її тіла. Чому я не вдивлявся в неї уважніше? Я був засліплений Світланою. Я був настільки щасливий, що інших жінок, хай би вони хоч як переді мною, не поводились, не існувало. Тільки зараз я міг оцінити її риси, її груди, її ясний погляд і сміливу зухвалу еротичну позу. Можливо, моя сьогоднішня самотність і вік, підійшовши до межі, за якою підтримувати своє тіло бадьорим, стає дедалі важче, загострили мій погляд? Може, тільки зараз я зможу оцінити те, чого не зумів оцінити, будучи молодшим? Вірогідно, що так. Розбіжність між її красою і часом моєї свободи. Розбіжність між часом її бажання і часом моєї, перепрошую, скажімо, просто хтивості. Я відкрив пляшку віскі Аберлор, налив собі в келих. Ковтнув, не зводячи погляду з роздрукованих на принтері фотографій Ніли. Принаймні, ти така ж гарна, на обличчі, – подумав я, нахиляючись до фотографій. Розділ 193. Київ, липень 1992 року, субота. Свідоцтво про розлучення привабливіше на вигляд та приємніше на дотик, ніж свідоцтво про одруження. А Вперше після розлучення зі Світланою я цього не відчув. Тоді все було наче насправді. І похмура весільна застілля в ресторані Дубки, і записка від Світлани про необхідність розлучення. І саме розлучення здійснене без моєї фізичної участі і присутності. Зараз навпаки. Серце співало про свободу, хоча ніхто на мою свободу і не засіхав. Але печатка в паспорті була справжньою, і вона, можна сказати, неприємно свербіла, як укус комара чи блохи. Зараз її відмінили іншою печаткою. Сверблячка минулась. Виникло бажання відсвяткувати цю справу. І я попрямував до магазину, куди мене вже кілька разів по-доброму посилала Віра. Витратив 500 баксів і перетворився на хлопчика з обкладинки кольорового горського журналу. На американський чи французький журнал я ще не тягнув. Але витрачені долари додали мені упевненості, і я відразу ж зателефонував Вірі на роботу і запросив її в бар. На мій подив вона погодилася. Ми зустрілися ввечері, і спільними зусиллями, вибравши симпатичний бар на Подолі, Зависли там до першої ночі, до початку стрип-програми. Стриптиз не цікавив віру, до того ж після десятка келихів у Мартіні вона почала позіхати. Яскраве зоряне небо додавало нам мінімум бадьорості, необхідної для того, щоб пішки піднятися, Володимирським узвозом. Час від часу ми зупинялись і обнімалися, облизуючи одне одного поцілунками – як підлітки І я, мов, підліток Не мав куди повести Налаштовано залишитися зі мною До ранку віру Виштатися з нею вулицями Порожнього міста було безглуздо До того, що вона з кожним кроком погойдувалась. Я взяв біля готелю Дніпро таксі І відвіз її додому На Печерськ Таксист витрусив з мене 10 доларів А коли я запротестував Відповів Не будь ж лобом! Он твій піджак коштує половину моєї машини. Я не став з ним сперечатися. Віддав зелену десятку, а додому пішов пішки. До речі, мій пиджак коштував 180 баксів, тож у кращому випадку він тягнув на чверть його старої Волги. Розділ 194. Київ. 16 січня 2005 року Цей козак з булавою снився мені навіть вночі. А тепер я п'ю каву на кухні, милучись містом, яке вкрите снігом. З висоти 13-го поверху і думаю. Мені ж не сказали, як має висіти картина. Горизонтально чи вертикально? Мені лише дали розміри. Два на метр шістдесят. Картину директор мені встромив вертикально. В себе вдома я такою б не почепив, але для робочого кабінету досить непогано. Грізний козак з булавою у руці дивиться досить люто кудись у бік. У будь-якому випадку це дуже патріотична картина. У зв'язку з тим прем'єр, яке ще гірше за мене розуміється на мистецтві, заперечувати не повинен. Адже для нього головне – розміри – та вираз обличчя в козака такий, який завжди буває у прем'єра. Цікаво було б знати, на яку стінку він збирається її повісити. Добре, якби почепив так, щоб козак дивився на кожного, хто зайде в кабінет. Ефект був би ще той, подвійний погляд. Щось на кшталт стереовідео. А за вікном сипле сніг. Світлана спить. Я оглядаюся на прочинені кухонні двері, потім проводжу поглядом по кухні та бачу на плоскій хромованій половині мийки два коньячні келихи з відбитками різної помади. Підводжусь, відчиняю дверця та тумбочки під мийкою, бачу у відерці для сміття дві порожні пляшечки від коньяку коктебель. Коли вони встигли? Пригадую минулий вечір, і тут мене ніби підкидає. Я ж прийшов додому десь о півночі. До половини дванадцятої сидів на роботі в очікуванні якогось дуже важливого дзвінка з-за кордону. Шеф так і наказав – сиди, поки не дочекаєшся дзвінка. Я клював носом, а коли отшуняв та поглянув на годинник, який показував пів на дванадцяту, викликав машину і помчав додому. У квартирі було тихо, коли я увійшов. Я виходжу з кухні, тихенько зазираю в нашу спальню і бачу, що Світлана знову спить, обійнявшись із Жанною. Жанні, мабуть, було цієї ночі жарко. Її повернуте до мене і до Світлани обличчя лежить на подушці, але ковдра відкинута і прикриває лише сідниці. Красива спина і маленькі акуратні груди викликають у мене дивну цікавість. Вірніше, я просто відзначаю цю красу якби на потім, а думаю зовсім про інше. Думаю про те, що я зовсім не потрібний Світлані, принаймні зараз. Їй потрібна жінка, яка зрозуміє її краще, ніж будь-який самець, нехай навіть найкмітливіший. Вона ж переживає через смерть малюків. Це переживання, напевно, фізіологічне. На рівні інстинкту. Це ми, чоловіки, створіння до докорисливості. Підтвердити це можу я своїми нещодавніми діями. І тим, що приховую від Світлани результати своїх аналізів. І тим фактом, що я погодився на рафінування своєї сперми заради народження здорової дитини. Я повертаюся на кухню. Допиваю каву. Потім одягаюся, виходжу. Машина вже стоїть біля під'їзду, але Віктор Андрійович якийсь нерадісний. Він занурений в себе глибше, ніж зазвичай. Щойно я зачиняю дверцята, він запускає двигун, і машина рухається. Кілька разів він киде на мене занепокоєні погляди. «Якісь проблеми?» – питаю я. Він киває Ваш закордонний паспорт на роботі? Цікавиться несподівано Віктор Андрійович Так, а що, потрібно кудись летіти? Не знаю, мене просто попросили сказати вам, щоб ви його взяли Хто попросив? Дзвонила шефова секретарка Лілія Павлівна Вона більше нічого не казала? Ні Далі ми їдемо мовчки я намагаюся згадати, чи чув я які-небудь розмови про поїздку за кордон Здається, ні У січні не заведено посилати делегації Та нічого, заспокоюю себе я Головне, щоб не в Монголію Розділ 195 Карпати, лютий 2016 року Середа «Потрібно терміново реагувати», – Львович схвильований. Він розклав на столі кілька газет. На верхній заголовок повідомляв. Колишній президент захопився еротикою. Далі йшлося про те, що календар з еротичними фотографіями, який зняв колишній президент, побив усі рекорди з продажу. Понад два мільйони примірників. Світло стояв поруч. Він стежив за моєю реакцією. «Може, подати в суд?» – запитав я, дивлячись на своїх головних помічників. «Адже ці фотографії мої, а їх використовують без моєї згоди». «Можна, але потім», – різко обірвав святло. «Зараз вам потрібно змінити свій імідж, інакше до виборів у електорату в голові буде тіло Ніли, а не ваше обличчя. Вам необхідно підготуватися до прийняття важливого рішення». Я швидко обернувся до Світлова. Останнім часом я тільки те й робив, що приймав серйозні рішення. Ми майже вийшли на слід пульта дистанційного керування вашим серцем. А це означає, що згодом ви зможете повернутися в Київ і нічого не боятися. Але Казимир розкрутив справу з фотографіями сильніше, ніж ми гадали. «То що ти пропонуєш?» – запитав я досить різко. Мені самому сфотографуватися голим для плейбою чи щось таке? Це погана ідея. Світло плямкнув губами та поглянув на Львовича, ніби до цієї миті той мав би підключитися до розмови. Як важка артилерія до піхотної атаки. «Ми вважаємо, що вам потрібно одружитися», – голосно починає Коля Львович. «З ким?» – моє здивування від почутого вибухнуло сміхом. «З вкидає своїх п'ять копійок генерал Світлов. «Вона хороша, красива жінка. Буде надійною дружиною президента. Можу ручатися». «Ручатися за мою майбутню жінку?» «Але це ще не все». Коля Львович набрав для сміливості повні легені повітря. «Вибори призначені на 8 березня. Цього ж дня має відбутися ваше вінчання». Ніла має бути відрекомендована для країни Як ваша багаторічна коханка Яка вже має від вас дорослу дитину Але на мить вінчання вона має бути знову вагітною Додає Світлов зображеної Світловим Львовичем картинки Мого власного життя Мені замиготіло в очах І я замружився Права рука стислася в кулак Дуже закортіло врізати колі Львовичу в рило Але Львович, старий покидьок, ніби відчуваючи на відстані мої бажання Схопився за пляшку Аберлору, яка вже третій день стовбичила на столі І почав розливати віскі по склянках «Нам потрібно терміново вирішити» Заторохкотів він нервово, намагаючись одночасно дивитися мені у вічі та у склянки, які він наповнював. Якщо ви погодитесь, ми вже виграли. Ніла згодна, прохрипів тремтячим голосом світло, також обережно зазираючи мені у вічі. Ніла згодна, повторив я. Залишилось запитати лише мене.